Okej, hej välkommen till avsnitt 84 av Abitternärnest. Det här är Nico tillsammans med Färnan. Ja. Och i dagens avsnitt kommer vi att prata om bioaktuella skönheten och odjuret. Vi kommer att prata om ämnena karaktärseditor och webbserier. Men först Färnan, har du nördan och roligt? Äh... Uh... Jo, lite jag gjort Lite mm. eh, Fortsatt på Horizon Zero Dawn Försöker att bli klar Trodde att jag skulle vara klar Eller trodde faktiskt att jag var klar Här förra gången jag spelade Men Det visar sig att det är ju Lite, lite, lite, lite bit till De vill att man ska fortsätta springa Så att eh, Inte helt färdig med Själva huvudstorren Men eh, Det tror på riktigt inte att det kan vara mycket mer än 20 minuter kvar kanske mm. En halvtimme max och tänker inte avslöja vart jag är eller någonting sånt där för att då ja, vill inte spoila någonting för någon annan. Eh, däremot så har jag det har några grejer som jag fan har irriterat mig på så in i helvete. Okay. Så, som inte, det är inga spoilers riktigt. Men jag tänkte att jag skulle ta upp dem med dig Nick och se vad du, om du har reagerat på dem på samma sätt som mig. Ja. Eh, det här. <laughs> jag som har spelat Vovo och de här bitarna, det, som du också nu har provat har du kört med... Eh, Quest Helper då äh. Alltså så att den visar mer exakt vart du ska gå Och vart du bör röra dig Och sådana saker oh. ja. Jävlar vad irriterande Irriterad är på, på den som är I Horizon Zero Dawn Achso. Den visar ju skitnära Alltså den visar ju exakt på Millimetern var den vill att du ska gå Någonstans Ja precis. Alltså är det en dörr Då visar den fyra punkter fram till dörren det inte liksom så här: det här är slutmålet, och så får du guida dig själv dit. Mm. Som, som man är van vid vid andra spel, tänker jag. Eller så är jag van vid att försöka följa en sån där jävla pil. Men här visar den ju verkligen så här: om du kommer in i ett rum så är det en pil, eller en sån här jävla grej, i mitten av rummet, sen en borta vid dörren som du ska igenom. Men då kanske du ändå ska svänga vänster precis efter den dörren. Alltså, uh, jag vet inte, vad tycker du? Jag tycker att den är alldeles för, för många punkter, eller alldeles för tajt okay, Jag tror inte jag har tänkt så pass mycket på det, utan det är ju bara att jag tycker den är bra ute i stora världskartan För den visar exakt hur jag ska, vilken väg jag ska följa, det är liksom som ja. GTA och sånt där att det, är, det lyser upp vilken väg du ska följa för att komma närmast, så det tycker jag är jättebra Men sen i själva questen så har jag nog inte ens tänkt på det, om jag ska veta eller Nej för jag bara tänker, alltså just den där visar vilken väg man ska ta Det är samma där, kliver du av vägen mm. Då kan ju den få spunkryck och visa att du ska åt andra hållet igen Men jag tycker ju det att jag tycker är bättre... att det är närmaste punkten ja, liksom. Men jag tycker ju det är bättre än World of Warcraft Till exempel För där visar de ju fan ingenting Jag sprang <laughs> runt en halvtimme Och försökte komma Jag stod, det var en liten liten minigrotta Och jag bara ja jag ska och döden någån i en grotta men det är liksom det är bara ett litet hål. Här. jag var och sprang runt och letade och sen var det nej jag ska springa runt hela jävla berget för att komma in från andra sidan uppe på skiten ja men ah, ja hade det funnits en sån här väg hade det kommit dit på en gång nu sprang jag runt det som en jävla idiot så jag hatar ju vov sättet att ja men du ska här någonting jaha ja, men uppe nere höger vänster det förklarar de inte här visar de faktiskt exakt och det fanns så mycket skönare för, så, för då kan du tänka dig när sånt där fann, inte fanns överhuvudtaget. Ingen assit. Du fick läsa i questtexten mm. Och där stod det typ så här. Res nordväst. Så kommer du att stöta på det här. Så gick det inte att få reda på något mer. Nej, jag hade ju... Då var det hemskt. Jag hade fan avinstallerat och bränt skivan. <laughs> <laughs> ja, nej, men det är en sak som irriterar mig lite. Alltså det är inget jätte, jätte irritationsmoment. Men det är ändå... Jag har kommit på mig själv och typ så här: vända. Man håller på att rida fort som fan ifrån alla möjliga jävla dinosaurier, <laughs> robotdinosaurier Och så bara, vad fan, varför pekar den åt andra hållet nu för? Och så vänder man och springer åt det hållet så bara, ja ah, nej, jag sprang förbi den punkten tio meter åt höger. Därför fick jag inte med den. Mm. Så att jag var ändå på väg åt rätt håll. Oh, ja, den visar ju så, vägen, den visar ju inte... Nej, spring ja. över det här fältet, så är det ju framme nej, precis, liksom. precis. Den visar ju verkligen ordagrant följ exakt den här vägen inte så här som jag älskar att göra kolla upp på minikartan vart jag ska sen drar jag fan det rakaste jävla sträcket jag kan ja, och då då hoppar den här grejen åt all alltså överallt först ska jag springa åt vänster sen ska jag springa höger sen ska jag springa bakåt sen ska jag framåt en liten liten bit för att sen visa mig att så den tycker jag är lite, nej det är skitbra när det är tajtare, alltså när det är tajtare, inte när man ska springa över stora sträckor. Mm. Men när det är tajtare inne i små hus eller i grottor och så, då är den ju kanonbra för då visar den ju exakt vart man ska. Sen tänkte jag också på, jag vet inte om du var en sån fighter eller så när du körde men den här smygattacken man kan göra när man är gömd. När man är gömd ja. och någon är i närheten. Ja. Ja. Varför, eller är det bara jag och mitt spel som inte går tillbaka i det gömda stället igen? Alltså, det finns ju några olika animationer där. ändar hon ja, gör okay. bakåtvolt, och ändar hon dödar ja. och trycker ner och. Ja, eh, precis, precis. Så den jag gjorde oftast. För mig blev det oftast den här bakåtvolten. Hög och bakåtvolt, okay. och så fick jag springa åt andra hållet liksom. Ja, jag bara tänker för att jag. jag nio eller åtta gånger av tio så så, så så hamnar jag utanför det höga gräset i alla fall när jag var klar. Mm, det gör man. Så, så var det liksom fler fiender där för att alltså, man vill ta ner någon lite snabbt och smidigt så här och så råkar det vara så att det kommer någon annan efter den personen. Mm. Ja då kommer ju den jäveln att se en. För att man är, man är inte kvar i det här gömda utrymmet som man var från början. Nej precis. Så att, det, det tycker jag är lite sådär för att står man ändå i det höga gräset för att jag är med på att den, den andra personen kanske ser dig göra det här tysta slaget eller snik i snikke. Men jag tycker nog fan ändå att karaktären i sig ska hamna på samma ställe som den var när jag, när jag tröcker igång animationen. Mm. Det, det, bara, det var bara så här egen. Det irriterade mig ett par gånger. Just för att man, man fick liksom ändra strategi efter ett tag för att verkligen verkligen bara ha en person i taget. Som kommer emot den när man skulle göra sådana där Ja precis, jag förstår vad du menar För jag har också tänkt på det där Men jag körde ju sättet istället Att jag sätter mig så långt ut för alltså i gräset mot kan, Alltså ja. bak i kanten Så att ja, personen ja. är tvungen att gå igenom gräset För när jag hugger honom Då är jag fortfarande i gräset Ja, det, det slutade Det slutade med att jag gjorde så också Eller att jag tror till och med det slutade med Att jag började köra pilbågen <laughs> Hela tiden Ja det var bara headshots på allt istället ja, Jag var ju på det där att jag blev så OP jämfört med dem jag var runt om mm. Så jag, jag gick hög ju allt och alla Behövde inte att använda ja, pilbågen ja. Ja, jag, jag, jag tyckte det var så mycket enklare att bara köra lång distans Starka pilarna och så bara köra Headshots ja. på allt man såg Sen gå in och rensa resten ja. För var du tillräckligt det... snabb så kunde du ju Hugga ner den så gjorde hon den här Bakåtvolten satt du ner då så kunde du direkt få upp knappen och hugga ner den andra också Ja, ja, jo, jo men precis, jo det gick ju Det var mer bara att jag irriterade mig lite grann på att någon gång då och då så Vart jag ju tyvärr avslöjad bara för att Bara för att hon inte hoppade tillbaka in i gräset igen ja. Så att det, det var ju det var det kanske min otur också Men och det för det som du säger, det är olika Beroende på vilken animation hon gjorde när också mm. Självklart så det, men, men det är någonting som jag tänkte på Som jag ändå ville lysa lite grann på att Det, det hade kunnat vara lite snyggare Om hon hade hamnat på samma Samma ställe som den började liksom. Mm. Eh, sen efter det så Har jag läst en eh, Del serietidningar faktiskt Sen sist, jag har äntligen lyckats läsa klart eh, Jag fick ju Julklapp av min flickvän så fick jag ju Massa skäggvårdsprodukter mm. Och då inkluderades Det en serietidning med där. Okay. Jag vet, jag frågar mig inte varför, Varför? Men, men det är de som har gjort skäggvårdsprodukterna som har ritat och gjort den här serietidningen. Eller alltså, de hör ihop, eller handlar om dem, eller vad man ska kalla det för. Och et, jag trodde att det bara var de här två nummerna som jag hade, men jävlar så fel jag har. Så att, et, jag måste in och leta efter, efter resterande i, i serien om man säger. För nu har jag läst de två första numren och är ändå lite, lite intrigad i vad som ska fortsätta för Det handlar om Percy Nobleman Det är även samma namn på skäggvårdsprodukterna Som Jag vet inte varför, men han ska hem och vattna växter eller någonstans hem och sin morbror eller vad det är Och han har ju Tydligen ett Magnifikt skägg Och reser mycket och han hittar någon dagbok där som, som visar jakten som hans far, farbror eller morbror där har, har liksom hållit på med under hela sitt liv, att hitta det perfekta skägget. Så, så, så han ger sig ut för att för morbror farbror där eller vad han nu är, är borta. Okay. Så att han ger sig ut, tar med sig den här dagboken och ger sig ut på, på det här äventyret. Att eh, samla ihop alla ingredienser till det perfekta skäggbalsamet eh, eller vad det nu var mm. Så nu har han varit och hämtat två eller tre av ingredienserna och äventyret fortsätter Han stöter på massa olika, <går> olika människor och han ska in. Jag tror det första måste han in i Amazonas djungeln eller något sådär Och hämta någon, någon stam från någon växt Det, det är ganska <går> intressant så, det, <går> så råkar man ramla över tidningen så kan man absolut läsa den Det, det, det kan den vara värd Sen har jag även fortsatt med Kingpin nummer två. Och jag fastnar bara mer och mer för den här serietidningen. Okay. Den är fan riktigt, riktigt, riktigt bra. Man får se. Man får se sidor av Kingpin som man inte riktigt trodde han hade, kan jag säga. Okej. Okay. Sen har jag väl, har också kikat på Jag har äntligen lyckats avsluta Gotham också Förresten ja. Apropå serier Fast av en helt annan typ Eller vad man ska kalla det för ja, Vad tyckte du om första säsongen då? Uh, alltså Den är ju bra Den är ju riktigt, riktigt bra Men det Det börjar bli lite mycket samma sak Framåt slutet där mm. Av säsongen skulle jag säga det är liksom lite lite veckans monster eller veckans bad guy på något vis. Det är liksom samma sak händer varje avsnitt. Det är liksom samma ingredienser i varje avsnitt. Jag hoppas att säsong två ändå ska kliva upp ett eller två steg i alla fall. Alltså, den har ju lite det problemet fortfarande i säsong två tycker jag. Mm. -hmm. Eh, den har ju en ganska helgående story genom hela säsong två. Ah. Men tyvärr blir det ofta ganska chattigt och samma grejer hela tiden. Okej. Okay. Ah, eh, ah. Jag tyckte fortfarande var en jättebra säsong, men jag kan nog ge lite varningspingel att du kommer fortfarande få lite den känslan. Ah, Kanske inte, dir tråkigt. inte direkt i början, men åtminstone det mitt i där ungefär kommer man känna ah, att ja ah. ah, nu har jag sett den några gånger. För jag har, jag har kollat två avsnitt in på säsong nummer två också mm. Så därför är jag lite iffy på vart säsong ett slutar och säsong två börjar ska man säga ja, precis. Eh, eh, men eh, men det, det, den, säsong två börjar ju riktigt riktigt intressant Tycker jag i alla fall Man vill verkligen veta Man vill på något vis eh, att de säger vem som är vem helt plötsligt och vad de är för... Ja, vem som är vem. Jag vill veta vem, vem fan... Vem kommer att bli ännu sjukare när den blir äldre, snarare, om vi säger så. Okej. Okay. Om du förstår vad jag menar. Nej, jag kommer inte ihåg vad som händer i början av säsong två. Men det är säkert jätteinsamt. Den, den, den börjar ju med sex personer där. Eh äh. Jag kommer inte ens ihåg det. Men det är säkert nej, nej, vi avslöjar inte allt för mycket. Jag vet inte, hur långt, har, hur långt har det kommit då? Har, har det kommit fler säsonger Säsong ändå? tre är ute och typ färdig tror jag. Okej, okay, den, den är typ klar. Ja, ja. det är det fortfarande taskigt att börja avslöja saker i två tvåan tycker ja, jag. Ja, för den säsong så tre är ju jag... i USA. Den har inte kommit till Sverige än, vad jag vet. Nej, nej, nej. Jag säger bara, alltså, säsong ett är absolut värd att se. Jag, alltså, jag kan fortfarande sitta och... Tänka tillbaka till vissa specifika avsnitt och tänka så här, det här var ju helt, helt genialiskt. Alltså det är så snyggt, det, det är så genomtänkt, på det känns i alla fall genomtänkt som fasiken. Vissa grejer, vissa karaktärer är helt, helt underbara. Mm. Och det fortsätter ändå hela vägen ut i säsong ett, så det är det som är spännande. För att jag tycker att det repeterar sig en del ändå. Hela tiden, alltså att samma sak händer i varje avsnitt och så och så Samtidigt som delar av varje avsnitt är någonting helt magnifikt Alltså de gör en viss, ett vissa framsteg i någons karaktär Eller i någon karaktär liksom, de visar någonting mer Eller de visar någonting, någonting mer privat hos någon karaktär Eller liksom det så här. De, de bygger upp karaktärerna jätte jätte så att det, och framåt slutet där så en av mina favoriter i serien än så länge Börjar de ju ändå göra till sitt rätta ja snart Så att det blir fantastiskt bra, fantastiskt Och det är, nog, det, det är nog allt jag har hunnit med sen sist Jag har läst lite mer serietidningar men jag har inte hunnit läst klart dem än Så jag tänker ta dem nästa vecka istället Ja men då så ja, Jag har också en nörda hel del eh, Inte så mycket man kan prata om här Jag målar lite warhammer Uh, jag hittade också jag gick igenom min Batman Collection min serie-samling mm, mm, och hittade typ 30 nummer jag köpte för typ 5 år sedan som jag aldrig läste <laughs> så jag bara, oh, oh, så nu har jag börjat läsa lite där uh, bland annat nu håller jag på med vad heter det om då The Court of Owls uh, okay. jag har sett det på netflix serien så jag vet vad som kommer hända men uh, det är intressant för jag tänkte köpa det i serie för jag tyckte ändå det var Lite intressant att läsa Eller att det skulle vara intressant att läsa det Det visade så att jag hade typ hela den serien Så det var ju tur att jag inte köpte dem Så det har jag läst lite då mm -hmm. Spelat lite Diablo 3 Fortsatt med det Jag började faktiskt om med en karaktär och Började om spelet helt och hållet Från start och verkligen lyssnade på allting Förutom att jag typ mm -hmm. på musik Och bara satt och slaktat nu har jag lyssnat på varenda bok. lyssnat på varandra, en, varenda NPC. Varenda video. Allt för att få liksom all information om spelet. Mm -hmm. Och det fick jag lust av. Tack vare att jag har lyssnat på en ljudbok. Som heter The Diablo The Order. Eh, jag lyssnar via mm -hmm. Storytel. Och den är jättebra den boken. Eh, och den handlar då om Kane. Eh, det utspelar sig innan Diablo 3. När Lea den här... Hon är ju typ vuxen i Diablo 3 när man spelar men hon är typ bara åtta år eller något sånt där i den Oj, här det, boken. det är en bra stund innan mm, alltså. Precis. Och eh, hon vet inte vem Kane är någonting. Hon har liksom... Hon har flytt från eh, Tristram tillsammans med sin mamma. Eh, vad heter hon då? Jane eller Jay, eller något sånt där. Mm. För alla som har spelat Diablo vet att det är inte är hennes riktiga mamma. Men det vet inte Leia. Eh, sen eh, händer det lite små grejer. Och Kane får då ta hand om Lea. Och han börjar ju på en gång. bara, men, hon, Lugn, du behöver inte oroa dig. Det var inte din morsa. <laughs> Adrian, en gammal häxa är din morsa. Och Lea typ flippar ur och allt det där. För Kane kan ju inte ta hand om ett barn. Det märks på en gång. Han är bara en gammal skolers. <laughs> typ ja, eh, boknissen. Så nej, den är riktigt intressant Och så får man ju möta lite Märka att Lea har krafter som Hon inte riktigt kan kontrollera man får, man får höra berättelser om Det som hände i Diablo 1 bland annat Och man får höra om Sådana karaktärer som bara NPC i spelet Får man höra lite berättelser om Hur de hade det i Liksom när hela liksom helvetet Och Diablo kom upp i Tristan Så ja, personer ja. som de pratar om en liten pojke som förlorade sitt ben och ditt och datan Och det är ju en av NPCerna i spelet som man bara möter, man pratar lite. Man, jag tror han är han är säljare i spelet. Så man går ju bara dit ja, och köper. Ja. Helt plötsligt har man liksom en connection till honom. Bara, han blir bortföljd av demoner och det var tack vare <laughs> den här liksom blacksmithen som, som han lever och ditt och dattan som man får mycket mer djup tack vare den här boken. Och ja, den är ja. väldigt väl läst och allting så jag har läst eller lyssnat ungefär 6 av elva timmar den och sånt där. Men mm. jag kan varmt rekommendera den för det är en väldigt bra bok. Eh, till och med så att jag har köpt den i bokform utifrån att jag skulle vilja läsa den själv sen också och gå lite djupare in i mm. eh, Riktigt bra. Eh, sen så har jag sett eh, börja kolla på nya Marvel-serien Iron Fist. Mm. Jag är på avsnitt 5 av 13 ungefär. Uh, Iron Fist är då den här serien. Den är lite. Det är Marvels typ flyttning till Bruce Lee. Lite så här blinkningar åt det. Okay. Han är då en. Ja, Rikemansnubbe, säger om ni har hört talas om där förut. Hans, mm. Han och hans föräldrar åker iväg på ett flygplan. Det kraschar. Han är den enda överlevande. Eh, alltså det här. När jag såg det här, det var liksom Arrow-serien. Från punkt till prick. Jag bara Arrow rip av rakt av liksom. Eh, sen eh, visar det sig att han blir hittad. Det är typ i Himalaya, någonting. Mm. Han blir hittad av några munkar och förs till deras tempel som är i en annat universum. Tack vare att. Eh, dessa planeter och månar var i rad Så kunde, han ta, kunde de ta sig till jorden Och ta tillbaka honom till deras universum Så nu när han är vuxen Så har han kunnat återvända För nu står planeterna i rad igen Så det är därför först han kommer tillbaka nu Och nu är du typ kung fu mästare kan man säga och han... Men vänta, var han tvungen att åka Vänta, va? Var han tvungen att åka till någon annan dimension För att bli kung fu mästare? Ja, det är så, för det är där Okej. han upplär sig och han är då okay, med ja. klanen Iron Fist. De kan okay. fokusera all sin ki in i handen. Ja. Eller i sin knytnäve och slå stenhårt. Tänk supermannens styrka fast i bara ett slag. Ja, ja. Och det finns en ond klan som han är suren att kämpa mot som heter Handen. Heter den Handen? De heter Handen. Okay. Och han här då Han är killen som är Aronfist Han är som sagt stenrik Och hans pappas företag Hade han tillsammans med en annan snubbe Det företaget Är, är typ nu Infiltrerat av medlemmar, Så nu måste han ta, Gå in i sitt företag och kämpa Försöka ut vilka som är handen Och kämpa det, det, det. Ja, okay. Men det är inte bara det, självklart Så är Hans pappas kompanjons ungar har tagit över, vad heter det, Firman för deras pappa har dött i cancer. Och de vill ju inte ha den nya killen där, så de håller ju på att säcka in honom i ett psyke, och dittan och datan, och det är så jäkla mycket intriger. <får> uh, som sagt, jag är inne på femte avsnittet, och det har hänt så jäkla mycket, och det är mer dramadravel än vad det är fighting. <får> Men alltså, jag fattar, jag fattar inte riktigt. Var, varför vill Handen honom illa för? Nej, de, vill, de skiter väl i honom, men han vill sätta sig upp mot Handen. Men Handen är ju, ja, ah, tänk fotklanen i Turtles. De ja. vill typ erövra världen och göra sin egna rilla till den här Okej, Och de, ah, tack nu, vare för, att okay. hans... Jag, jag trodde de hade någon personal vendetta mot Iron Fist. Nej, de skiter ju honom, det, var det är bara att de använder hans firma för att göra sina illegal. Ah. Nu handlar de typ ett nytt heroin de ska föra in. Och hans firma håller på med läkemedel så de använder hon, han, hans företag för att föra in det och datan. Ja, ah, då fattar jag. Jag tänkte jävla vad trög. Jag kände mig där. Jag tänkte vad fan annars finns det ingen riktigt mening med skiten. Men okej, okay, ja men då så alltså, jag. jag fattar inte vad du är meningen då. Alltså jag vet inte <laughs> riktigt. Om jag gillar den här serien eller inte. För det känns lite som en Arrow rip-off. Det är mer drama drabbel än någon annan Marvel-serie jag har sett. Och liksom det ska handla om kung-fu och sånt. Det är jättelite slagsmål. Och tyvärr så i alla fall första avsnitt sånt när det är slagsmål. Så vill de ju visa hans, den här killens huvud Iron Fist ansikte mycket. Och det gör ju att... Det, de kan inte använda en standtabel utan det är han som måste göra sina egna fighting-scener. Ja. Och det betyder att det ska gå lite saktare. Och då ser man hur han står och väntar på att nästa person ska göra sitt slag. Och då ser det jättefel ut och såna här grejer. Att amen, nu ser han, nu har vi gjort en plan att du ska komma och attackera mig, jag slår dig, och sen ska du komma från vänster och slå mig. Så han slår den till höger och så väntar, väntar, går han, ställer sig till vänster och inväntar att den andra ska komma med sitt slag för han vet ju att han ska slå och det märks. Oh, det är inte så, bra Nej, alltså. Hade det varit en stuntabel som kan kung Fu och sånt där bra, då hade de ju liksom fått in det så att det skulle kommer gå snabbare liksom så att man inte märker det på samma sätt. Men eftersom de oh. inte kan skada honom så måste ju han, och då blir det ju fel bara. Jag har inte reagerat så mycket i de senare Fighting-scenen, men man märker ju att Det är mycket liner och sånt När han ska göra snurrar och sparkar Och allt möjligt det, det känns inte verkligt Om man som till exempel ser en Jackie Chan-film Eller något Då ser man ju att det där är professionellt gjort Det märker man ja. väldigt tydligt att det här är inte så Nej. Så Jag kommer väl kolla lite mer på den Men Jag vet inte om jag kommer se klart den tyvärr Eh. Nej nej nej ja Vi får se helt enkelt den, är, den, är, den har ju någonting Som ändå drar in mig Men den är inte tillräckligt väl utförd För att göra det Speciellt inte storyn, den är jättetunn Och som sagt, det är nästan ingen slags alls eller någonting, så jag känner ju inte Att det är en kungfu det här skulle kunna vara Någon mer drama serie Istället Eh Sen kom ju du över till mig i helgen och vi testade ett eh, kortspel Ja. Eh, Codex, som är en gammal Kickstarter-projekt som jag var med och hjälpte till Och så fick jag ju mina kort i, ja, det måste ha varit typ slutet av förra året Och nu fortsätter vi oss ner och spelade Tänk lite Magic the Gathering och liknande men du använder inte mana i det här spelet Utan här är allt baserat på pengar Och du mm. måste använda work. Det är liksom blandning av Kortspel och strategi Data Strategispel kan man säga Jag tänker ändå tänk en hel del hardstone i det hela också Med typ mana kristallerna Ish Eftersom att det, det är typ samma princip med pengar. Alltså som säger. de har när de gjorde kickstarten Har jag för mig då sa de, ah. Magic the Gathering möter Starcraft. Oh. Starcraft okay. för att du måste ju ha dina workers som hämtar in pengar och tjänar ihop. Ah. Och sen ah. är det som Magic the Gathering för du betalar för att få in dina soldater och ditt och detta och det är magier ah. och allt sånt där. Jag tänkte i och för sig aldrig så alltså så pass mycket på workers så. Man fokuserar väldigt mycket på pengarna där men du har rätt man Tänker man de som faktiskt riktiga fysiska workers Så blir det ju, väldigt, blir det ju ish Starcraft Det du rätt i, absolut Ja, precis och Sen måste du uppgradera dina baser För att kunna göra hårdare soldater och ditt och datt. Det är lite så det är Fast med simplare medel Man betalar bara och ja, ja, precis upp. Vi testade lite två mot två Och vi testade lite fyra mot fyra Och vad var det, tre Free for all med fyra pers, tre pers och så du och jag mot varandra. Ja, oh, precis. Jag har spelat som du sa Hearthstone, jag har spelat Magic the Gathering, jag har spelat Pokémon, jag har spelat whatever. Mycket kortspel. Det här är ett av de roligare kortspelen jag har haft på riktigt länge måste jag säga. Jag gillar just det här med att du måste ha workers. Du måste tänka på dina pengar, Du måste. du kan inte bara slänga ut soldater eh, det är mycket random vad du har för kort och så måste du bara samla ihop dig i länder mm. här är det faktiskt att du får självmant man börjar med fem kort eh, du kan anställa en worker, du kan hålla på med dina pengar, sen när du är klar med din runda så tar du upp hela din perm med alla dina resterande kort och så får du ta två stycken sätta ja. in dem och så blandar ihop dem i din hög och så tar man fem nya och så är det varje runda du har ju, alltså, du har ju en, en, en, en hög Med kort som du tar varje, varje gång det är din tur ska du ta Fem kort ifrån mm. den högen Den högen börjar Med tio kort från början vad är det? Precis. Eller åtta ja, det är tio. från början tio. tio kort från början eh, Och varje gång var Eller efter varje gång i din tur När du är klar med din runda Och du slänger de korten du har kvar på handen I din liksom kasthög Om mm. man säger så Då tar du upp din perm där du har ännu mera kort Jag vet inte hur många kort exakt du har Hur många olika Men det är en, det är en hel del Och därifrån väljer du då Två kort och lägger ner I din den här skräphögen då Som sedan kommer att blandas ihop För att sedan bli din draghög en gång till då När, när det är slut i den högen ja, som början om man säger så då har du dina... så På det viset så håller jag med ja. dig du, får ju, du blir väldigt mycket mer att du själv Får vara med och bestämma Vad som faktiskt ska komma Det är inte det är inte garanterat att du får korterna direkt eller exakt när du vill ha dem, men det är bara kort som du faktiskt själv har bestämt som finns i högen. Ja, precis. Så jag tycker det är bra liksom. det är aldrig så som i vissa, typ Magic Gathering, har du tur och du har tillräckligt med mana kan du komma jättestarka karaktärer på en gång. Det är ja. inte riktigt här utan du måste bygga upp, du måste liksom, fokusera på vilka kort ska jag ha har jag råd med dem och har jag byggt upp basen. Liksom de här. Äh, frak ja, vad heter det? Faculty. Nej, vad heter det? Mm. Täck. Ja, täck precis. Det är som teckbyggnader. Två, tre. Eller vad är det? Ett, två, tre. Liksom. Oh. Och här är liksom. Jag tycker att det blir bättre. Det är jämnare alla lag ihop. För då börjar det med de lite sämre. Sen hoppar man upp ett steg till lite bättre. Hoppar upp ett steg till lite bättre. Och sen kommer de starkaste. Så jag tycker alla följer med. Som när vi spelar fyra sista turen. Låg, vi låg på typ på 14, eller så är det 14 13, 12, 11 I liv liksom så Alla följer med i liven Det var aldrig någon som var övermäktig eller någonting. Och det kan jag känna är Tack vare att man har Precis att Ingen börjar med ett övermäktigt kort direkt I början för du kommer inte kunna använda det För du har inte tillräckligt bra tech-uppgradering Och lite precis, sånt där precis. för tecken är det, också, det är baserat på Kostnad, det är baserat på Hur många workers du har och allt sånt där så jag, kan, jag tycker det här är Ett av de bättre Eller det är nog det bättre Kortspel jag på jättelänge Så jag kommer definitivt ta upp det här igen Och spela Kan varmt rekommendera det För det är som jag sagt klarade sin kickstarter Och kommer komma ut Som om jag tror det har kommit ut Som kortlekar Jag köpte den här Deluxe edition som inte går att köpa Så jag har allting som finns ute Så jag har verkligen testat det men jag kan rekommendera ändå att faktiskt skaffa allt. Det kostar en del, för mig kostar det 2000 kronor ungefär. Men jag tycker det är värt det. Det tycker jag absolut. Mm, mm. Det är ju ändå, värre. det? Det är sex, fem eller sex lag och grejer så, och jag tycker de är välbalanserade. det lilla vi har spelat. Vet inte, om, vet inte om det räcker. Var det inte mer än så? Jag tycker det var en jävla massa permar där som satt och bläddrade mellan. <laughs> ja, jag tror det är fem eller sex permar och sen har varje lag då har tre hjältar och de har sina Trupper så det finns väldigt mycket att leka med en väldigt lång tid. Ja, verkligen, verkligen. Och det är som du sa ändå, jag tycker att vi valde alltså, nu var ju alla rätt nya som spelade alltså, men jag tycker ändå att det var ju jättejämt. Alla matcherna vi spelade så var det ju, det var ju inte, det var inte så att någon drog iväg eller någonting sånt, utan det var, och då hade vi, då hade vi ändå spelat två, tre matcher, Ja, precis. Gentemot de andra. Och då tycker jag ändå inte att även fast vi hade sån, så mycket, så mer erfarenhet eller vad man ska kalla det för, eller mer speltid så var det ju inte så att vi bara för det drog iväg och vann utan det var ju liksom fortfarande man var tvungen att tänka på allt verkligen och det var, nej, det var jag håller med väl välbalanserat, smidigt om ja. inte annat Visst, det var lite när vi körde free for all fyra perser det var lite mycket att tänka på det var det ja. Det slutade ju med att jag blev så jäkla trött att jag hittade en lucka att kunna ta ut dig fanan Ja. Och när jag såg den lucka jag kunde jag inte låta bli Jag var ju bara tvungen För annars hade jag förlorat för jag hade minst liv Så jag tänkte Hassa, och, och, och, Ni ska veta, var det var ju så att han vann ju inte Tack vare nej, det här nej, nej. Utom det enda han kom, lyckades med det var för mig att förlora ja. Det var det enda han lyckades med Så jag med. kom näst sist men jag kom inte sist och det var, ja. Jag hittade luckan och jag knep den platsen <laughs> ja, Jag säger det faktiskt helt, helt Genialiskt och Just den biten tyckte jag också var super smart För att det var nog det som gjorde att det var så jämnt också för att Det är ju inte så att, är du flera stycken som Spelar mot varandra, alltså mer än två Så är det inte så att spelet Man spelar inte tills Det bara är en kvar Utan man spelar till den första och åker ut mm. Och är det så då att Alltså Det är ju inte så jävla intelligent då som vi satt och diskuterade Där då, att det är inte så jävla intelligent Att bara fimpa en spelare då för att då, då blir det ju, Alltså, det gäller ju att du fortfarande har mest liv kvar när den spelaren dör för att du ska vinna. Precis. Så att det, det blir liksom. Det blir en inbördeskamp där i alla fall. Då, för att är det någon som sticker iväg för lågt, då, då gäller det att. Har du, är du den som är i mitten då? Ja, fan, då lägger du dig till att klappa till hårt på den som är över dig och inte på den som är lägst. Ja, precis. Jo. Så att det blir. Ja, nej, jag tyckte det var skitspännande För. att... Den satt jag och tänkte på flera gånger när vi satt och spelade där att säga: jävla vad lust jag har att bara kräma till och riktigt jävla hårt nu och så bara avfast ah, vänta. Jag det se vinna, alltså jag vinner ju inte på det här. Mm. Nico kommer inte att dö och de andra har mer liv än mig. Så därför gäller det att, jag, att man liksom sprider ut sin skada på alla. Liksom. Jo, hade vi bara börjat tidigare så hade ni varit kunnat suttit och spela bra mycket längre. För ja, tanken verkligen. med det här, den här free for all, det är som du sa där. Det är när den första åker ut, då är det den som är mest liv kvar som vinner. Ja. Så alla ska ju attackera alla, men man kan också sätta defens hos de andra. Så ja, märker man kan att hjälpa de precis, andra. märker jag att förnan börjar och liksom, och förlora liv. Men det är någon annan som har, med, som har högre liv än vad jag har. Då kan jag börja sätta in liksom, trupper hos färnan som ska skydda honom. Medan jag plockar ner liv. Hos den tredje personen som har mer liv än mig Sen när han har liksom Kommit ner i liv Ja men då kan jag börja attackera för henne, För då vet jag att nu ligger jag på en bra Men då börjar de attackera mig Och det hoppar väldigt fram och tillbaka Ja det var ju bara Vi slutade för att jag var orkade inte spela med, För vi hade ja, som alltså, sagt det, det, hade det tär på en ja. Det tär på en För det är mycket Och speciellt Jag tror att det hade lite med att göra Att det var första gången vi spelade också För att det, det är mycket och läsa. Det är mycket att hålla koll på. Korten är lätt, ganska så lättförståeliga, men alltså, det är så jävla många kort mm. att man ska lyckas läsa igenom. Man ska tänka på när man får använda dem, vad man måste göra för att få använda dem, och då dunkar till med vad var det? Var det tre matcher eller någonting i alla fall för dig och mig, Nico? Och då var det mycket. Alltså. För att Man ville ju dessutom ha olika lag varje gång bara för att få testa så mycket som möjligt. Sen... Så att Det varit det mycket att försöka få in i skallen samtidigt kan jag säga. Jag var ganska mör dagen efter. Ja, men som sagt, tre matcher låter inte mycket. Men vi började ungefär två tre på liksom, dagen. Klockan elva ja. på kvällen var vi färdiga med tredje matchen. Ja, det var, ja det, var, det var skoningslöst kan man säga. Två mot två, det går ju ganska snabbt. Men när man börjar komma upp på tre, fyra, då blir det väldigt långa matcher. Och det var ju därför vi ja. var helt slut. Vi två som hade suttit och spelat tre matcher, men ändå liksom. Eh, med det var vi hade där, då hoppar vi in i filmen vi ska prata om. Skönheten och odjuret. Ja, ja det är Disney, det är ju en spelfilm eller vad man kallar det nu va. Det är eh, verklighet blandat med data gjort, om man ska säga. Mm. Eh, vad heter hon Emma Watson? Heter hon det? Ja. Oh, oh. Så inte jag. Nej, Hermione är i Harry Potter så jag säger det nåm. Eh, <laughs> spelar Bell. Ja. Oh. Och så har vi lite skönheten och Ojule. Vi har lite eh, allt möjligt Elmer uh, McKellen bland annat ju Clocksworth och lite olika personer Dan Stevens Tänkte du på som odjuret kanske? Nej jag vet inte ens vem han är så han brydde jag med Tom <laughs> <laughs> Jag har hört att okay. han har varit... Men du vet, du, du vet vem Gaston är? Ja då? han hade ju med i Lord of the Rings så det har jag ju sett Ja. Uh, uh. Och så har jag just den där uh, Falafel Vad han nu heter Lefeux Vad heter han? Ah, okay, ja, oh, jag trodde du menar karaktär Eller han som spelade honom eh, Lefou Precis, för det är ju Josh Gad som spelar den lilla snögubben i eh, Frost <laughs> Alltså, du har verkligen noll koll Ja, det finns snögubben vad heter, Fast, vad heter Olof. han då? Olof ah, Ja, just det, så ja Jaha, Inte den lilla snögubben <laughs> Jo, den lilla snögubben eh, Okej okay. Och lite till, ja, det är ju massor Eh, som sagt, det är sång och lite dans och lite naket Inte så mycket ja. naket <laughs> eh. ja, Vad tyckte du om filmen då? Eh. För det är, första jag måste säga det är jag tycker de gjorde väldigt väldigt, väldigt likt den tecknade filmen som kom tidigare, det var ju inte mycket som skilde hårt filmerna emellan jag tyckte nej. de var ganska, om man skulle sätta dem bredvid varandra så är de ganska punkt på rika, lika varandra. Ja, nej, det är ju, alltså, de är fruktansvärt lika varandra. Mm. Det, det, man har ju tagit, man har ju tagit det gamla, alltså man måste ju ha tagit manus och alltså, det känns verkligen som att man tog den tecknade serien, sen gjorde man eller filmen och så gjorde man den på riktigt bara. Mm. Alltså rakt upp och ner, det är min, min syn på filmen. Däremot så även om det kanske låter arg, eller vad det, illa så tycker jag ändå att de har gjort det jäkligt bra. Mm. För de, de fick det att funka tycker jag åtminstone. ja precis, de, det var ju någon låt de har lagt till tror jag och sånt där. Men jag tyckte alla var bra. jag tyckte Och skådespel, jag tycker de hade, gjorde ju, vad heter det, rollerna riktigt riktigt bra. Så sagt, ja, Dan ja. Stevens har jag noll koll på vem man är egentligen. Det är typ han jag inte vet vem man är. Han är, spelar ju men jag tyckte att han gjorde riktigt bra. Emma Watson, eftersom inte jag har sett Harry Potter så har jag aldrig sett henne i någonting. Jag tyckte hon var jättebra där som bell. Luke Evans, han har ju typ bara sett i Hobbit filmerna Ja. ja. Jag tyckte han var riktigt bra här som Gaston. Josh Gad har jag sett i lite mer eh, både bra och dåligt. Han var ju bland annat med Pixels också. Oh, eh, visst, och, ja, Och det kan man ju inte ta ifrån honom. Nej, Ja. Men jag tyckte han var jätteskärmig oh, som LeFou. Eh, riktigt schysst. Ja, eh, som sagt. Stora namnen. Ian Kellen, Emma Thompson. Stora skövkocken mm. jag fick. Det var att Evan McGregor var den här eh, eh, Kalaben Eller vad heter, oh, Kandelabern, Kandelabern, eller vad heter ja, det? Ja, Kandelaben. Kandelaben, precis. precis. Uh, fan då, känner jag typ igen Vad är det, Star Wars var han ju med i. Och så har han ju varit med i Den här chacken? Uh, nej, den andra med uh, Jim Carrey spelar gay, vad heter han? Va? Uh, Jim Carrey när han spelar gay uh, Du vet När han spelar gay. Ja, den okay. uh, bla, bla, I, bla, bla, mister, med... bla bla bla Jag Bla bla bla jag är jätteblank. Nu tänker jag inte jag släppa det för att jag har hittat den filmen. Da, da, da, da, da, da, da, spelar da, han gay i en film? Da, da, da, da, da, da, da. För det är ju inte... Äh. Varför hittar jag inte för? Där, vänta. Vänta. Nej. Jo, snart. Jag har den. Jag orkar inte springa och hämta den. <laughs> så... Säg Jim Carrey-filmer. Yes, man. Nej. Nähä. Fortsätt. Det är inte ridande... Ridande detektiven. Nej. Senare. Det är en nyare film. Liar, liar. Nya. I love you, Phil Morris. Där, tack. Oh, det är typ dom jag känner igen honom. Oh. Han gjorde ju omsidröst till pass att jag känner inte igen att det var han. Vem pratar de om nu? Chris Evans, eller vad heter han? Chris McGregor, Aha. bla bla bla. Någonting McGregor. Ewan McGregor. Ja. Kanske. Ja. Vem skulle du ändå prata om? Åh oh my god, du lyssnar inte på mig. Fan! Jag försöker att hänga med i, din tanke, i dina tankar. Men det är så jävla svårt att hänga med Nej, ibland. alla andra. Nej, men det. alltså, jag tycker de gjorde det skitbra. Och alltså... Däremot så hade jag förväntat mig... Men det, det är ju just för att det var tecknat från början. Så jag hade ju förväntat mig Gaston som någon lite... Lite större, lite biffigare. Mm. Alltså, jag tyckte han såg lite liten ut för att göra... Han gjorde en skitbra Gaston. Ja. Men jag hade väntat mig någon som skulle vara lite, lite. bredare skulle jag säga. Ja, för Gaston i Tekna, och det de säger de här också. Han är ju liksom starkast av alla. Ja. Och här är han, han ser ut som en, liksom vem som helst. Han är, han är snygg. Han är inte buffet. Nej, men exakt, exakt. Jag, jag fick liksom tanken att när jag såg honom som Gaston så tänker gaston. Varför vill man göra till sin röst? Eller varför vill man låta konstigt när man säger det? Ah, skitsamma. När jag såg det han kom in första gången på, på bioduken så tänkte jag liksom att... Det funkar och jag ser ju... Jag ser ju tack vare kläderna som också var typ exakt efter gamla filmen. I ja. alla fall så här färgkombinationer och liksom så här... Alltså verkligen snyggt transferat till verkligheten om man säger. Så, så förstod jag att det var han. Mm. Men... Jag hade ju väntat mig i alla fall en 2-3 decimeter bredare och liksom, alltså, verkligen den här störst, bäst, vackrast eh, karaktären. Sen att han gjorde honom och utstrålade det jätte, jättebra, absolut. Men det, det är mera bara så här att vad man hade förväntat sig och vad man fick, det var två skilda bilder, men... Båda var fortfarande bra. Men, säga. Men typ The Rock storlek fast med. Ja, exakt! Eh, exakt. Glow utseende. Då hade man ju ja. haft det liksom. Ja, då hade det varit spot-on vad jag hade tänkt mig innan jag såg filmen. Men jag tycker absolut att han gör han gör det skitbra, skitbra i den här filmen. Mm. Sen tycker jag dock att. Eh, vad de har gjort lite väl lika i nästan odjuret Okej. Okay. Alltså. Det, det, det ser ju. Det, hur de har lyckats med det är fan att de ser ju för fan exakt ut som de gjorde i den tecknade filmen, trots att det inte var te klassiskt tecknat längre, eller något. De är ju... Och jag vet inte om jag alltid tyckte att det var så bra, om jag säger så då. Okay. Det är dit jag vill komma, tror jag. För jag tyckte de gjorde honom riktigt jäkla bra. Det enda som, skillnaden som jag tyckte det var, han hade ju större horn i den här filmen. Ja, men ja. jag tyckte jag var chockad över hur bra jag tyckte om Ojet. Alltså, det var ju jättejättesnygt. Men jag vet inte om jag tycker... Alltså, nu är det. Ju, jag sitter här och försöker överanalysera en barnfilm känner jag lite grann. Alltså för. Att jag kände inte riktigt att det var. De fick ju inte fram jättemycket Känslor eller ansiktsuttryck i honom. Eller är det bara jag som. Alltså, jag tyckte. tyckte alltså Jag tyckte fick... inte det var så här jätte. Det var ju verkligen inga så här. Eh, vad ska man säga då? De här jätte, jätte, små ansiktsuttryck alltså de här lilla, små grejerna som kan göra så mycket kändes som att man ändå missade, ja. eller? Alltså för mig var det ju mer att jag tyckte inte han när han skulle vara arg och sånt man fick ju inte, han skulle ju vara arg hela tiden, och ditt och att han bitter bitterjäkel mm, mm. det fick inte tyckte inte jag de riktigt fick fram för han odjuret är ju fortfarande bakom allt smir, smink och grejer, äh, a pretty boy ja. och det är det har gjort lite att det skinner igenom för mycket. Han ska fortfarande vara vacker att se på fast han är ett odjur. Mm, mm, mm. Jag hade ju hellre sett att han skulle se lite lite ondare ut. Men det är väl liksom det är, som sagt, nu är det ju ett Disneyfilm så Disneyfierat är ju liksom. Ja. och Jämfört med att, vad jag var rädd för att de skulle göra så var det här tyckte jag att det var riktigt bra gjort. Ja, ja, absolut. alltså. de gjorde det ju skitbra så att, det, absolut. Det var mera bara det att jag hade velat jag hade velat sett eh, lite mer känsla. Alltså nu när de ändå har gjort eh, gjort en overklig eller vad, mm. vad ska man kalla det för? Alltså inte anime eller alltså inte tecknad längre i hela filmen utan jag hade välla sett lite mera känslor i i odjuret, på något vis mm, okay. Än vad jag tyckte att jag fick se nu. Det hade jag hade velat haft lite mer liksom Ja, jag hade väl ha haft lite mer känslor ifrån honom på något vis mm. sen, tycker jag, sen tycker jag också jag måste fan en McCallen i, i all sin ära så men jag tycker att Clocksworth var lite jävla alltså, hade de inte kunnat gjort honom lite enklare, eller? Hur menar du då? Jag tycker att klockan han var var fruktansvärt invecklad. Samma där. Jättesvårt att se några ansiktsuttryck eller några känslor riktigt i honom. Alltså, det jag... de, gjorde, de gjorde honom jättebra men jag hade velat kunna sett lite liksom, sett lite mer av hans ansikte. Jag hade inte behövt vara så jävla detaljerad klockan som de gjorde honom till. Liksom. Mm. Alltså jag tyckte ju att... Jag tycker inte jag fick någon sån känsla från någon. Alltså de har ju gjort... De här olika... Ja, som Klockan och Kandeladen och mm, vad fan det heter. Alla de, mm. de ska ju verkligen se ut som att... De rör på oss, armar och sånt. Men ingen av dem har ju något riktigt uttryck i sina ansikten. Nej, nej eh, men absolut, absolut. Så för mig var det ju det just med Clocksworth. Jag tyckte han syntes inte alls istället. Han fick ju ta en väldigt hård liksom bakroll istället. Han kom ju fram sån och litet och sen var han typ inte med längre. Jag kommer nej, inte ihåg nej. om det jag hade för mig att han hade större roll i att han jag och vill. den här Kandelaben syntes ungefär lika mycket. Så ja, är det ju verkligen inte. Alltså, här är ju Kandelaben till 90% nästan. Jag vill komma ihåg det mer som att han hade den här rollen men... Han, alltså han var väl lite mer påstridig att stoppa sakerna i det originalet än vad han är nu va? Mm. För att han är ju fortfarande den här lite halvbittra. Åh nej vi ska inte säga emot odjuret. Vi måste göra så, vi måste göra så. Den rollen hade han ju även nu. Men jag tror att han kanske var lite intensivare tidigare. Jag vill få för mig det men det är som sagt det är länge sedan jag såg på originalet. Mm. Tyvärr. Men nej, det var, För det var någonting, och det som du säger också det på de flesta utav dem. Men däremot Kandilaben där till exempel han har ju åtminstone ett ansikte som du ser. Clocksworth där hans hela hans ansikte tycker jag försvann. Mm. Det var liksom bara så jävla mycket detaljer att försöka se att allt bara försvann i ansikte på honom kändes det som. Mm. Ja, precis. Så att det, det, det var en sån grej som jag ändå ville lyfta. Att det, Man hade kunnat gjort man hade kunnat gjort det lite enklare liksom lite, lite ja, Så man hade kunnat faktiskt Framhäva en, en känsla ifrån honom liksom. mm. Jo absolut Som du sa det Visst den har ett ansikte men de gör ingenting mer. Men den hade Nej. i alla fall ett ansikte Ja precis precis. Och det lite så jag kände För att Clocksworth han fick ju inget ansikte eller alltså, Nej. Helt ärligt så jag kan inte se Jag kan inte föreställa mig Ansiktet på klockan mm. Däremot på kandelabern kan jag, jag kan se det framför ja. mig. Sen att det kanske inte gjorde några uttryck, det är en sak. Men jag kan se det framför mig. Mm. Det kan jag inte från klockan. Ja, precis. Så att, det, ja, det är en sak. Sen, äh, nu är det på detaljnivå alltså som vi petar. Jag tyckte inte damvipparna var jättesnygga. Jag hade ju inte tänkt. Alltså, när, det blev, när jag kommer in som en fågel, det är jag bara, okej. Okay. Ja, Exakt ja, ja, om du säger det så Jag tyckte inte heller jätte Alltså Det gjorde ju ingenting jättemycket Men jag håller med det, Jag tyckte inte det passade in med resten Nej, tack För då är det, då är det inte bara jag som tycker mm. det är jättekonstigt För jag tyckte det var Det var helt, det var det enda som de, jag tycker Att de bommade totalt Alltså från För att det är ja jag, jag får bara inte ihop det, ska jag säga snarare. Nej, jag får bara inte ihop det. För det, damvippan det, det, det... Ja. Mm. Nej, det, det, det, det funkar inte i mitt huvud riktigt. Nej, det det hade de kunnat gjort bättre. Men liksom, man hade hellre sett att det såg ut som typ en brud eller något. Eftersom kandelaben är ju kär i henne. Ja. Men ja. det är ju det riktiga så här bestiality. Skönhet och ljudet är fine. Han ser lite hårt ut och sådär. Men det köper man... Här är liksom... Kandelaber vill ju sätta på en fågel, liksom. Det är ju vidret. Uh, Okej. Okay. Mm. Alltså, du, du tar det här till en så konstig nivå ibland. Jag tar det på svart och vet <laughs> ingen hela gråzonen. Däremot så, däremot så tycker jag det som är bestialt där. Det är ju att han hela tiden springer runt med ljus i närheten av henne. Om vi nu ska gå in, ner på den nivån. Varje gång de dansar eller svingar runt Alltså nu menar jag kandelaben och dammvippan jag här igen sex, jag bara, Så svinger så han runt Med sina händer där som bara Brinner konstant I närheten av hennes Ja, ja ben De påpekar eller, ju att och, hon har bränts mycket Men jag tänker, bra många gånger så Inte bara hon utan Den där kandelaben måste jag ha bränt ner Bra många personer aj, Eller hur, alltså och, Många kompisar ja, tänker Han hade jag. ju inte kontroll på sina händer för fem år. Nej, oj, oj, oj, nej, ja. Det, för att återgå till vad vi faktiskt pratar om. Så jag tycker de har gjort det jätte, jättebra mm. faktiskt. Det är absolut. Så det är värt att se den, säger du? Ja, det tycker jag. Absolut. Jag håller på att kämpa lite just nu, filmässigt För mm. den här hamnar på en plats som... För mig just nu står det mellan den här och Logan vem som ska just nu är årets bästa film. Wow, och jag kan inte wow. riktigt säga vem som är bättre av dem. För som jag har sagt tidigare, jag älskar musikaler och jag tycker de ja. gör den här skitbra. Jag älskade varenda bit av den här filmen. Eh, ja. Självklart den har lite små grejer som vi har påpekat nu men jag tyckte den var så jäkla bra. Ja. Och ja, det står mellan den och Logan som årets bästa hittills Så jag säger absolut gå och se oj, den, det måste och det är en ja, det Oj. Men jag måste också, vi pratade ändå om det. Vi satt på biografen och pratade om det dessutom. Mm. Eh, Josh Gad karaktär. Ja. Lefou. Som de ingenting som det... det var bara vad jag fick höra av av De Nico och av min flickvän som satt i biografen bredvid mig där mm. då. Ska vara uttalad homosexuell Ja Karaktären Alltså de hintar det Ja ja. Men Vad tycker inte... vi om det? Eller vad, vad, vad tror vi där då? Vad tycker vi där? Det är lite som du sa där När, du, när vi, vi satt och diskuterade Att du har ju sett honom så hela tiden Ja För det är det jag tycker är så intressant för att, och, och då ska jag ändå påpeka Att det, det måste vara tio år sedan jag såg den här mm. filmen sist Alltså originalet Minst tio år sedan. Jag tror att det var min flickvän som läste någonting precis i minuterna innan filmen började. Att en av karaktärerna ska vara uttalad gay. Mm. Eller ska vara så här hintande till att han ska vara gay. Mm. Och jag tror att det är bara det sådär. Så ja, så ah, det måste ju vara hans lilla kompis där, Gaston. Ja, liksom. precis. För, för vad då? Har inte han alltid varit det, tänkte jag. Så på riktigt, så har jag alltid sett honom. Alltid. Ja. Sett honom som en lite, alltså att han, inte att han är så här, oh! liksom utom att någonting finns ju mellan honom och Gaston har jag tänkt hela tiden. Tror ja, jag. absolut. Jag har ju känt exakt likadant. Och det är inte bara han i den här filmen utan det är, för, finns ju lite av en intresse hos en person. Ja, det, de gör ett lite skämt om det som är crossdress skämt liksom. Ja, och sen ja. kommer det lite senare och visar att det kan finnas kärlektresse mellan den här LaBuffel och Shai LaBuff och <skratt> <skratt> Lafu precis. LeFou, du blandar inte in flera konstiga här nu. <skratt> Fu och den här andra sidokaraktären liksom. Andra sidokaraktären? Ja men, den som är crossdress, de gör ett skämt om det i slutet. De dansar i ja, fan, sista det... slutet också, så du borde ha märkt det. Vad sa du nu? Äh, måste... äh, Fido-karaktären Den här aa. andra killen Som också är aa. gay i den här filmen Som det aa. verkar De dansar ju, aa. LeFou och han dansar ju tillsammans I slutdansen typ Ja, ja, nu Ja, ja, ja, ja ja. Aa, aa, Så det är inte bara det. en Utan de påpekar ju verkligen att det, det finns Ett, liksom, någonting här Ja, ja Men den tyckte jag absolut inte var lika snyggt Gjort Alltså det står. Det, det var ju där först jag märkte det, det här innan lite påpekan, Ja, men det han har ju alltid lite små här gjorde de i alla fall att jo men här visar de att han är nog gay. För ja, han så, jag, jag, nej, men så jag, tänk, jag tänker att när de äh, finns vad ska vi säga då? Äh, den äh, det finns ju en del eller en, en scen i filmen där de påvisar att någon tycker om att cross-dressa ja, ja, det, det var ju lite berst om du menar den scenen det tyckte jag, om det, finns det med originalet jag tror de kommer vi ihåg det här om vi säger så då kommer vi ihåg att det finns med jag det? för att de gör att det är några snubbar som får kläder men de springer väl allihop och här är det liksom precis. här gör lite mer grej av det för att det kändes det kändes lite men det kan vara för att vi satt och läste om det innan Alltså just att det skulle finnas någon som var som, som kunde hintas till att vara homosexuell så kändes det lite väl typ så här poing på näsan mm. liksom när man fick se den scenen men det kan vara det kan bara vara ja. men det, det, det kändes liksom li, lite väl jag, jag tyckte raka ansikte. Vad ska vi helt ärlig. Ja jo men precis det jag menar det var liksom lite det kanske var något steg för, för långt liksom kände jag. Det var alltså, därför. jag, jag skit i för om han hade varit cross att han hade liksom på något annat ja, nej, det sätt var men här det. var det liksom att han skulle börja pausa jobba med en ger. exakt, jag menar inte att det var crossdressing grejen som var för mycket utan just hans reaktion ja. på på att han vart Cross som var grejen som liksom var, det var det som var jag tyckte var lite konstigt Ja, det men... var ju inte Belle som var the, liksom prinsessan i den här Disney-prinsessan i den här filmen om man säger så nej, nej, precis det var den där karaktären det kan man ju lugnt säga eh, Men absolut gå och se den det rekommenderas från oss båda Ja, absolut Då hoppar vi in i nyheter Ja SEGA gjorde ett par meddelanden om de två Sonic the Hedgehog-spelen som är under utveckling. Först ut, Sonic Forces är den officiella titeln på det spel som tidigare var känt som Project Sonic. Till för namnet gjordes på Sonic the Hedgehogs Twitter-konto. Sonic Forces kommer att släppas i Q4, alltså slutet av året, på Xbox One, PlayStation 4, PC och Nintendo Switch. SEGA försenade också Sonic Mania till sommaren 2017. Vi har ju diskuterat Sonic förut, det är väl ingen av oss som är så här jättehype på den? Nej, inte, inte jätte. Tecken 7 kommer att ha två mer gästkaraktärer från andra spel. De två så långt oanmälda karaktärerna kommer att släppas i vintern 2017 och våren 2018. Varje kommer att släppas tillsammans med en speciell bana och extra kostymer designade runt karaktären i fråga. Street Fighters Akuma har redan tillkännagivits som en gäst och utgivaren bekräftat till IGN att han inte kommer vara en av de två DLC-karaktärerna. Tekken 7 kommer att släppas till PC, PlayStation 4 och Xbox One den 2 juni. Vad tycker du med gästkaraktärer i andra fighting-spel? Mortal Kombat har ju kört ganska hårt på det och Soul Calibur var väl en av de första att hålla på med sånt. Alltså är det karaktärer från ett annat fighting-spel som gästspelar i liksom ja hos, ett, hos en annan hos, hos en annat spel? Då tycker jag nästan, det, det kan väl inte göra så mycket. Mm. Jag tycker det är värre när de börjar ta in alltså. random karaktärer från Liksom helt andra typer av spel mm. Jag tänker typ Nu Varför det så har jag ingen så här rakt upp och ner Men säg, ta En Diablo-karaktär i tecken mm. Eller Alltså, eller i Street Fighter Eller alltså mm. Då känns det som att då fiskar man ju bara Användare, eller alltså ja, Då fiskar man ju bara att folk ska köpa spelet ja, Men det är som Mortal combat nu senast de har Freddy Krueger, de har Jason Voorhees de har Alien, de har Predator. I och sen i Expo, vad var det, Mortal Kombat 9, då var det God of War, det är Creator från God of War, och det var liksom. Oh. då de var. Det passade inte riktigt in. Soul Calibur har haft Yoda Darth Vader, de har haft Etsio, eller antingen Etsio, eller så var det Altair från Assassin's Creed, de har haft Zelda. Link från mm. Legend of Zelda och sånt där och jag tycker inte riktigt Aj. det. Jag, jag bryr mig inte om det finns där men jag använder ju bara gör är del DLC med de faktiska karaktärer från spelet som mm. Mortal Kombat nu det är så många Mortal Kombat karaktärer jag skulle vilja ha istället för de här random personerna ja jag tycker det är så för det, det känns verkligen som att då är man ute på Djupt vatten Man bara fiskar, fiskar, fiskar Efter flera som ska använda spelet Eller flera som ska köpa mm. spelet Bara för att den här karaktären mm. finns med nu då Helt plötsligt jo, så, och, det, och det förstår jag inte Däremot så kan jag tycka det är okej okay att liksom gästspela karaktärer Som faktiskt skulle kunna bidra någonting till spelet mm. Alltså en annan typ av fighter mm. Eller någonting sånt liksom så det, det, det, för det skulle, ju, det, det skulle ju kunna höja spelets alltså Spelvärde liksom, att få in en ny karaktär i det hela. Få in en ny, en ny typ av fighting i, i mixen. Liksom. Ja. ja, precis. Ja, det är intressant. Men jag står nog helt och hållet på att. Fokusera. Ska man ha det, Jag gör bara är era egna karaktärer. Som Mortal ja, Kombat till exempel. Absolut. Alla de här extra karaktärerna. Jag kan rabla upp ett x antal karaktärer som jag tycker är bättre. Som fattas mm, i Mortal Kombat 10. Ja. Eh, som inte ens har, de har liksom, eh, som skulle kunna ha tagit de här platser och gjort ett bra mycket bättre spel. Mm, mm, Sista nyheten. Capcom har med att Disney <går> Disney Ducks Collection en sexspelsammanställning som buntar ihop ett sortiment av klassiska Disney-spel. Tittarna som presenteras i samlingen inkluderar Chip and Dale, eh, Rescue Rangers, Shippendale Rescue Rangers 2 Darkwing Duck DuckTales, DuckTales 2 och Tailspin. Disney Ducks Collection släpps den 18 april och kommer att finnas tillgänglig som digital nedladdning på Playstation 4, Xbox One och PC för 1999 så runt 200 en helt enkelt mm -hmm. Jag rekommenderar alla att skaffa de här Ship and Dale, DuckTales Mm. jag minns inte om jag spelat Tailspin eller Darkwing Duck men de i alla fall Chipmun Daily Rescue Rangers 1 och 2 och DuckTales 1 och 2 grymma spel på Nintendo 8-bitars. Jag säger bara för 200 så är bara de fyra värt att skaffa där. När släpptes det här så har vi? 18 april. Så det är om lite mindre än uh, en månad. 3 tre... Ja, precis. Ja, oh, perfekt. Vi, vi som sa att det skulle. Eller såg ut att börja bli torrt med spel. Nu. Ja, lite torrt, så nu har man lite gamla spel att spela istället. Ja, precis. Men. Ska jag hoppa in ämnen? Ja, shoot! Ja, ska jag börja den här veckan? Gör. Jag vill diskutera lite webbserier. Mm. Jag pratade ju förra veckan Om att jag hade kollat lite The Guild Eller lite, jag hade kollat om de sex säsongerna Fem gånger <laughs> Drar man ihop webbserier, de är som sagt inte så långa Det brukar oftast vara avsnitt på Tio minuter, en kvart ungefär The Guilds säsonger Är runt en timme till en, en, och en och en halv Timme, så jag har ju Köttat igenom dem ganska ordentligt Men jag tycker ändå det är väldigt Kul att se På webbserie jämfört med fullskaliga serier eh, som eh, The Guild till exempel, där de kan The Guild satsar ju väldigt mycket på oss nördar på ett annat sätt, vi har ju Big Bang Theory men mm. där är ju så mycket drama, drama eller så på ett annat sätt de, där måste de liksom rikta sig in så mycket på att alla ska gilla det webbserier mm. de kan rikta in sig på en liten grupp och fortfarande lyckas, som The Guild där handlar det om World of Warcraft och andra MMO-spelare, att de ska känna igen sig. Ja. Och samma sak med, jag har kollat Mortal Kombat Legacy som är en blodigare variant än filmerna och en mera mörkare take på Mortal Kombat. Lite annorlunda men fortfarande väldigt mörk och riktigt, riktigt bra gjord. Alltså, jag måste. Jag är jätte nyfiken. Mm. Alltså det, det hör inte riktigt hit, alltså. Men hur kan Mortal Kombat ta en mörkare väg? Är inte Mortal Kombat redan död och förödelse? Jo, typ? du tänker på spel, men filmerna, om du tänker på filmerna som har varit sånt. Det är inte ja. att de rycker lemmar, lämmar sånt Nej, där. Sant. Här är jag det verkligen. Försöker. Här slaktas. <laughs> Okej, okay, jag var bara så här nyfiken. För jag tänker ändå, jag kommer ihåg Mortal Kombat som typ rätt. Rätt mörkt ändå, eller alltså rätt aggressivt Alltså eller vad spelen kallar det är groteska Och ja, den här precis. Mortal Kombat Legacy är ju det närmaste jag har kommit Ja ah, okej, okay, okej, okay. ja men då är, då är jag med Jag var bara, jag var bara tvungen att ställa frågan mm. eh, Men som sagt De webbserier som jag kommer på som jag har sett, det är The Guild Mortal Kombat Legacy eh, Den här, jag såg den som en hel film som finns på Netflix men det är ju från början en webbserie och det är ju Halo Forward Unto Dawn. Eh, mm. Videogame High School. Eh, riktigt bra. Och så Top Decking heter den serie. Mm. Eh, och jag tänker mest rekommendera dem lite smått The Guild som vi sa där för MMO-spelare. Alltså The Guild är ju faktiskt riktigt jäkla bra. Jag har, börjat, jag har tittat på de första... Två säsongen, säsongerna. Mm. Eh, jag gjorde ju dock, eller jag har ju gjort så. dock att jag vet inte, de, de har inte kommit ut så utan de, de har ju kommit ut ett antal avsnitt på en säsong upp, Alltså uppdelat. Jag vet inte exakt hur många vet du det Nico? Alltså hur många delar? För jag har ju tittat på hela som en enda ja. radda liksom. Hela för säsong ett. Här är allt liksom. Ja, Inga mellansekvenser, ingenting utan bara kötta. Från avsnitt ett till sista, liksom. Ja, precis. det är ju Och så det, jag blir, det tror jag också. tillsammans blir en, en och en halv timme eller någonting sånt där. Ja. Och, och då känns det, alltså... det på det viset så, så tycker jag det är helt genialiskt. Mm. Verkligen. Det är ju skitroligt. Och det känns lite att... Det känns lite att det är en webbserie, alltså det är en enklare... Enklare inspelningstyp, enklare, alltså det är liksom in, det är inte riktigt lika påkostat som vissa andra grejer kanske. Betyder inte att det är lika med att det är sämre, utan bara att man får, kä man får känslan av att eh, hon sitter hemma och spelar in för sig själv. Liksom. Mm. Som lite, det är väl lite det som är premissen är väl lite uppbyggd på det att huvudkaraktären har pratat med sin, vad är det, psykolog eller sådär, mm. som har sagt att gå hem och. Prata med dig själv i, I webbcamen Spela in dina tankar och vad du tycker och tänker Och så är det typ det vi får se Nu mm, Och jag tycker att det är skitroligt Verkligen, det, det är en asbra serie och, och Nej det är absolut värt att se Lite väl mycket kanske Lite väl hårda eh, Vad ska man säga eh, Vad heter det då Karaktärerna är väldigt typiska Jag hittar inte ordet jag letar ja. efter Uh, uh, fördomsfulla uh, Nej det var inte rätt ord i alla fall Skitsamma De, är, alltså, de, de kan vara lite mycket Vissa av karaktärerna ibland I vissa, vissa lägen ja. Men fantastiskt bra annars Absolut värt att se Det går att hitta allting på Youtube I färdiga säsong, alltså färdiga liksom, timmes avsnitt För varje säsong mm. Och det är lätt värt att sätta sig ner och titta på Det tycker jag absolut ja, precis. Uh, Det var väl, jag kollade upp nu Det är 70 avsnitt under de här sex säsongerna. Ah, och de ah, hoppade mellan är... 3 till 12 minuter ungefär. Ja, okej, okej. Och sen har det kommit, de har släppt musikvideor och sånt som så man kan få lite extra om man tycker det är roligt. Ett julavsnitt och eh, ett Halloweenavsnitt som inte handlar om de Gill riktigt i de karaktärerna, men det är så här sidogrejer de har gjort. Sen så, så jag tyckte jag det var helt genialiskt, för när jag satt med och tittade på Youtube så... Eh... Har de ju även lagt ut säsongerna, alltså med. Med. Eh, kommentarer, alltså med kommentatorspår. Mm. Så du kan sitta och läsa typ så här. Oh, vis det visar ett klipp och så bara typ så här. Oh crap, hon har fel tröja på sig från säsong, eller från eh, avsnitt eh, fem. Eh, bla bla bla. Vi var tvungna att byta på grund av att eh, någons hund åt upp den. Typ. Jo, ja, precis. Man, man verkligen, Man får verkligen, man får verkligen liksom en feeling för att. För, för liksom säsongen på något vis Om man sitter och läser Det kan bli lite mycket Ibland ibland kan man tappa bort Om man verkligen sitter och läser i kommentarerna Eller om man försöker hänga med i säsongen Men ja, jag tyckte det var skitspännande Att få vissa liksom inblickar i, i Vad de tänkte liksom bakom kulisserna liksom. Jo precis, det gör jag ganska mycket Kanske kolla, av, kolla utan det första gången Men andra ja, gånger ja, ger det väldigt mycket extra För det är som jag satt och kollade nu Bara satt och latchade lite och då, För de har en man med några avsnitt sen. Och ja, så är det ja. annars här ett plastöga liksom som hänger och så där skulle vara lite äckligt och grejer. Så mm, jag bara, ja, men mm -hmm. det här var det lite påkostat av dem ändå att fixa in det här och sånt där. Då visste det sig att han hade varit på en annan show och gjort det där. Så han hade ju sminket kvar från den andra TS-filmen ja. han var med in här och så bara tog de med det bara. Ja, han är ju en stuntman så jag kan väl ha det kvar. <laughs> För han hade inte orkat ta det ja. bort när han skulle åka till nästa jobb. Nej, ja, ja, fantastiskt, fantastiskt bra tycker jag Absolut eh, absolut eh, Som sagt, Mortal Kombat Legacy eh, serie handlar om de olika Karaktärerna i Mortal Kombat Fast i en annan miljö Och lite annat tänk helt enkelt Men sen har du ju även du, du nämnde den ju också men Sen har du ju serien som är I mina ögon Ett par nivå till upp alltså Video, video Game High School mm, Precis Alltså jag har jag har aldrig fastnat så intensivt i en serie så snabbt någon gång, tror jag. Mm. Som så, så, som den. Jag, jag, jag tittade alldeles för mycket en och samma dag, kan jag säga. Så att det liksom dog ut efter en stund. Ja. Men, men jävlar var roligt. Jävlar var intressant den serien är. Den, den, den tycker jag att man ska titta på. Den kan vara lite... Vad ska man säga? Den kan kännas lite... Eh, Barnslig är fel ord, men den känns liksom lite så här. De försöker ju hitta på. Det, det handlar ju om, om människor som spelar FPS till att börja med, eller huvudpersonen spelar det i alla fall. First-person shooter. Och vad jag fattar så är det väl så att de vill ju inte använda något spel som redan finns, så därför hittar de på ett eget, eller? Ja, precis. Alltså själva de som gör serien, tänker ja, jag. Ja, de har inte rättigheterna till någonting, så det är det de har. Så det känns lite B på det viset. Alltså just så här, oh det, heter, alltså det är ett spel som inte finns och de pratar om det som att det vore det nya heta. Liksom. Det, det känns lite B. Men sen, helt fantastiskt bra. Man måste, ni måste in och titta på den. För att det, det är riktigt bra. Jag rekommenderar den jättevarmt att gå in och kika. Mm. Det som är med sådana här många serier och eh, Video Game High School har ju verkligen tagit lite stryk av där det är att det är ju amatörer som är skådespelare. Och vid det ju det är YouTube-människor. Och man märker att mm -hmm. det är inte många av dem som har gjort skådespelare roll tidigare. Vissa är riktigt bra. Men andra är inte <laughs> Men jag inte tycker alls. att det är halva grejen lite. Eh, till och från. Det är vissa som stör mig nåt jävulst i den där serien. så. Eh, men den andra, men det är samma sak eh, som jag också tog upp. For till dan jättebra liksom, grafiskt allting och skitsnyggjord men det är samma sak, vissa skådespelare där har ju aldrig stått framför en kamera känns det som ibland <laughs> ja nej så kan det tyvärr vara ibland eh, och eh, sista som jag har sett och det är topdecking det är lite handlar om en eh, butik som säljer tänk eh, Magic the Gathering Pokémonkort och sånt där Mm. Och det handlar liksom om den och så kommer in en tjej helt plötsligt bland det här mansdominerande samhället och ja, tuntit är ordet för den här serien, det är roligt men det är så tuntit och det är ju bara några sådana här spolare som har velat gjort en liten serie tillsammans känns det som, gjorde ett ja, snabbt ja. skript och så har de bara haft kul och, men den är fortfarande helt okej, okay. den är inte den bästa men den är helt okej. Okay. Men har du nog mer webbserier du någon har kollat på? Nej, jag har ju influerats väldigt hårt av dig skulle jag säga i de webbserier jag har sett. Mm. Och, och det är ju de som, vi, som du precis har nämnt och pratat om. Så att. Nej, jag har nog inte så mycket mer att lägga in där faktiskt. Eh, om du skulle se en webbserie, vad skulle du vilja, eller kunna tänka dig om man tänker avsnittet är 10 minuter till en kvart. Vad skulle du kunna tänka dig att se som en webbserie som faktiskt skulle vara riktigt intressant? Alltså i och för sig, med den logiken så finns det ju faktiskt en... en så finns det en sak som jag följer på nätet redan nu. Som kommer en gång i... Vad fan är det då? En gång i kvartalet ungefär kommer ett nytt avsnitt. Som är mellan 15 och 30 minuter långt. Och det är ju från. Jag har nämnt dem tidigare. Det är från Bad Obsession Motorsport. Där de håller på att bygger en bil. Okay. Som kan vara en i det minsta intresse. Alltså det, det är riktigt bra gjort. Så är det det minsta ni är intresserade av. Bilar i allmänhet. Eller bara snyggt metallarbete. Ska jag säga. Så ska ni in och kika på det. För att det är. För de här två killarna. Är helt genialiska När de klipper sina avsnitt Alltså det är roligt Att titta på dem utan att man vet vad de gör Skulle jag säga det, de, de, de klipper och klistrar Och gör allting fantastiskt bra De lägger in ljudeffekter Och de lägger in alltså, nej, det, Man tror inte att det är En En, en, en, en bilserie eller, Man tror inte att det är det de håller på med När man faktiskt tittar igenom avsnitterna Trots att de för mig som älskar att hålla på med bilar tycker att det är intressant samtidigt som jag tycker att det, allting som är emellan är precis lika bra, fast av helt andra anledningar. Liksom. Mm. Så att det, det, det tycker jag man kan gå in och kika på, om man bara vill ha liksom någonting, någonting kul att titta på. Absolut. Eh, för mig skulle det väl vara, om jag skulle det jag skulle vilja ha är lite mera eh, som jag älskar Jay Silent Bob och liknande en sån tv-serie, bara lite dumma grejer kanske som Mortal Kombat Legos och sånt, mera såna jag skulle ju dö för mer video game high school fast lite bättre gjord mm. Mm. alltså grafiskt är men lite mera kvalitet på skådespeleri och sånt ja, men, ja. men egentligen jag har inte sett så jättemycket guild är ju det absoluta att mera såna grejer som faktiskt får in den. För det är, här i då är det ju liksom nördkulturen som det är det jag följer. Jag kollar ju inte på något annat inom just webbserier. Nej, nej, nej, precis. Men vad hade du för ämne då? Jo, eh, ja Ämne och ämne. Jag skulle vilja prata om eh, karaktärseditorer. Mm. Och vad vi använder dem till och vad vi kanske skulle vilja lägga på dem. Eller liksom, vad var vad vi kan och inte kan göra med dem. Eller vad vi ja. Vad vi, vart vi tycker att vi är begränsade någonstans. Mm. För jag har tänkt på det. De, flesta, de, de senaste spelen jag har spelat, liksom, Har inte haft någon karaktär överhuvudtaget, eftersom att karaktärerna har varit förutbestämd. Och då var det lite nyfiken så här. Vad, vad är det jag tycker är. Vad tycker jag är bäst? Att ha en karaktär förutbestämd åt mig där jag bara sätter mig ner och spelar på en gång. Eller där jag måste sätta mig och ta, liksom faktiskt lägga ner lite energi själv på att skapa karaktären som jag vill följa de här timmarna som jag tänker spela. Mm. Och när jag faktiskt måste göra det vad är det viktigaste att jag faktiskt får och kan ändra på? Mm. För mig är det ju mindre desto bättre. För jag tycker det är alldeles för mycket just nu. Du ska ja, ändra ja. hakan, du ska ändra näsan du ska ändra kinbenen du ska ändra, det skiter jag i ge mig en grund och sen kan jag få ändra håret, liksom utseende, hårfärg och sånt där låt mig ja. ändra hudfärg, låt mig ändra skägg, liksom ansiktsbehåring och sånt där mm, det är typ där räcker det för mig när ja. jag tänker jag tänker typ Diablo det är liksom sådana grejer jag ska kunna göra. Jag ska kunna välja om jag är man eller kvinna. Sen räcker det. det är, så är det i alla spel. Mm. När jag hoppar in i Skyrim till exempel. Det jag ändrar det är håret. Det är liksom skägget. Och det är vilket kön jag är. Eller ras och sånt där. Mm. Mer behöver jag inte. Jag behöver inte gå in och ändra ögonbrynets höjd på pannan. Och man bara nej. Men sluta. Jag, jag tycker det där är fantastiskt för jag vet inte hur många spel det har varit in Där karaktärs Edithon kanske inte har varit superavancerad Men jag har gjort precis som du tänker där Jag har hoppat in, jag ändrar frillan Jag har ändrat eh, kön, jag har använt, ändrat eh, uh, Hudfärg kanske eller ras Beroende på vad det är man, alltså vad det är för typ av spel om man säger Sen brukar det finnas typ fem eller sex Bars Som man ska kunna dra åt olika mm. håll och så ska saker och ting hända, hända. Bara det att jag är alldeles för jävla pantad för att se vad som styr vad. Det står typ så här eyebrows. Och så drar jag en max åt ena hållet. Och så bara så här. Snurrar jag på huvudet. Och tittar igen så bara. Men vad är det som har ändrats? Jag fattar inte. Mm. Och, och så. så. Här, så här, jag håller med dig. Det är klart det ska vara enkelt. Däremot så kan jag hålla med om att det, det är ju. Häftigt att kunna göra Skapa en egen karaktär Det tycker jag Däremot så har jag fasken, Nog för jag tycker det är coolt och häftigt Och det hade ju varit ännu häftigare Om det hade gått att få typ Alltså igenkänning Eller någonting sånt som man faktiskt fick se Alltså som man faktiskt fick Ish sig själv För det hade ju varit häftigt Säg alltså man tar ett, ett kort Eller du vet ja, vad jag menar Och du bara, du bara så där så får du någonting som ser i ut som bilden. Mm. Det hade ju kunnat vara lite häftigt men annars så jag har inte energin att sätta mig och dra i alla dessa spakar och grejer och dona och hela den biten. Mm. För att oftast så hittar jag någonting förutbestämt som redan ser tillräckligt bra ut. Skulle jag säga. Men det som Diablo till exempel Mm, uh, mm. För mig är uh, Som jag älskar att spela Barbaren Men han ser ju för jävla ut ja, ja. Men Jelen gör inte det Jättemycket, jag skulle vilja Ge honom ett bättre skägg Det är egentligen mm, det jag mm. skulle vilja uh, Han har väldigt hög Panna, jag skulle kunna men det är liksom du ser för mig är men alltså, ja men det är hårfästet jag tänker jag skulle föra ja, ner bra. håret han har ju sitt liksom uppsatt eh, så det är liksom det är bara håret skägget som skulle vara det är viktigare för mig och det är visst är Diablo är väldigt bra på sånt men det är Armon mm. så fort det mm. är någonting att i rollspel och sånt jag, sätter jag på mig en armor det ska synas att det är verkligen är den jag har gjort jag vill att de lägger ner med mindre energi på själva karaktärsutseendet. ger mig några lätta grejer. Men lägg forskar så mycket mer energi på att göra coola armors. Ja, ja. Det är där liksom egentligen allt är viktigast för mig. Hur utseendet ser ut efteråt. Mm, mm, mm. Ja, ja, men det, jo, men det kan jag förstå. Absolut, och då kommer du ändå vidare till det jag tänkte jag skulle dra det vidare till dessutom. För det är ju inte bara... Ansiktet vi vill ändra på När vi sitter och spelar Eller när vi liksom skapar en karaktär Utan det är ju även resten Av karaktären, mm. om vi säger så v, Så vad, vad tycker du Att vi skulle få Om du tar om du jämför med det senaste Spelet där du faktiskt fick bestämma Någonting sådant Vad, vad tyckte du var bra och dåligt Som du fick ändra på där Ja, oh, det senaste Ja, det är ju Diablo jag har spelat Sen har jag ju spelat Säg, men säg, i och för sig, Diablo vet jag Att, att det funkar på det viset Dessutom, mm. men säg i Diablo Där du faktiskt kan bestämma Varje Armor du har på dig Vilket utseende den ska ha mm. För det går ju faktiskt i spelet Att gå in att även om du Hittar en grej ute på kartan Med ett visst utseende Så kan du ändra Utseendet på den, mm. men behålla Statsen, jo, precis Jo, det tycker jag är en väldigt stor grej för det är, för vissa armor ser för jävliga ut. Eh, exakt. Och det är exakt. jättemycket att jag kan gå in och ändra precis som du sa, utseendet. att ja, men Den här ser coolare ut. Istället för, som sagt, du har massor med olika armortyper på. Men stats mm. är bättre mm. för olika men du ser ut som ett jävla trädstroll. Då är det bättre att kunna ja, med jävla, jag vill ha den här black armor. Jag vill färga färg, allt svart. Jag vill att allt ska följa samma figurer, liksom moduler. Och det tycker jag är Liksom det stora när det kom till Diablo Det var ju hur härligt som helst att Nu kan jag få min karaktär att se ut som, som jag vill Jag behöver inte ha en grön hjälp en vit liksom, Tors och svarta byxor Och ett par rosa skor typ. det behöver inte se ut som en nej, nej men precis eh, Men som sagt Simpelt när det gäller Själva karaktären Mer häftiga ja. armor Men som sagt, det, så, det har vi tagit upp tidigare också Viktigaste som jag tycker det är hudfärg och det är så att du kan välja man och kvinna. Det är liksom, där mm. sitter egentligen för mig. Så du, du, du skulle inte tycka det var liksom, vi säger vi tar någonting helt galet. Vi säger eh, Uncharted. Mm. Du skulle inte tycka att det var bra med en karaktärseditor i det? Nej. Jag tänker liksom att du skulle få ändra utseende på Nathan Drake till Nej, exempel Nej, det skulle förstöra alldeles för mycket För nu där har de byggt upp en story och liksom en karaktär som de har tänkt Ja. ja. Nej, verkligen inte eh, Nu, gör, alltså Det stör mig ju inte alls egentligen eftersom att jag föredrar att spela som eh, kvinnlig karaktär dessutom Och jag tycker det är skithäftigt att de gör spel med eh, huvudpersoner som är kvinnor men Horizon Zero Dawn, då, till exempel, där det inte har byggts, enligt mig, innan jag spelade spelet särskilt hårt på att hon är kvinna. För mig har det alltid varit hårt. För mig har det alltid varit nästa Lara Croft när jag har sett den. Ja. Så, så där, det hade inte funkat där heller, alltså för din del. Säger att om du hade liksom gått ut med det från början. Alltså hade de sagt det från början, Fire, men då hade det inte varit samma sak. Då, Nej. Då hade det, det hade varit liksom, men. Är det ett rollspel? Är det en story? Här hade de också en färdig story. Det är annat till Mass Effect, där du har e egna val och sånt du kan göra. Tycker jag personligen. För där, men det är som du sa, hade de gått ut med på en gång, fine hade jag ju sett det som Mass Effect typ. Men ja, nu ja. när de liksom, det här är den karaktären, då känner jag att man kan bygga mer, mer känsla till den karaktären. För som bestaffekt, jag brydde mig inte om min karaktär. Det var ett utseende. Här kände jag att jag fick lära känna mm. Aloy liksom. Ja, ja, men exakt. Jag, jag, jag, men jag, alltså jag, jag älskar att de gjorde. De gick den vägen de gick. Att Aloy är ju helt fantastisk helt rent ut sagt, mm. tycker jag. Men det är bara liksom nyfiken på liksom hur vad, vad det skulle göra att stoppa in det i ett spel som inte har det, om man säger. Mm. Eller alltså vad... vad jag tycker nästan personligen att Det blir en bättre story När jag inte har det Jo precis är de... Mass Effect är väl ett, ett Extremfall ska jag säga I storyväg Och liksom att du får välja Själv liksom i, i det Det är ju jättestort och jättehäftigt Men de spelarna jag har spelat där jag faktiskt har fastnat mest För storyn är ju ändå Där de har Presenterat storyn för mig mm. Alltså Uncharted Alltså Horizon Zero Dawn Alltså där, där jag liksom redan har fått en färdig karaktär Och en färdig historia Här kör mm. Jo men jag tycker inte men alltså Jag har aldrig tyckt Det som alla andra såg om Mass Effect Storslagna berättelser Det har aldrig jag sett jag, har, nej, nej. jag tycker inte den har varit något speciellt alls För jag ser inte på berättelser Samma sätt som man gör i RPG och sånt Nej, RPG är fin, där, där är liksom det vanliga att man gör sin egen karaktär Men det är för mycket pill för mig Jag spelar ju heller, de här stories som Tomb Raider som man kör, Där det är färdiga stories, färdiga karaktärer Där jag bara kan sätta dem ner och njuta jag Inte behöver sitta en timme för att göra min karaktär För att jag vill se den exakt så som jag vill För att jag om hundra timmar Ska liksom sitta och bli illamående varje gång jag ser min karaktär här har jag tolv timmar, sen när jag är klar med det, då går jag vidare till nästa. Ja, är ja. lite så jag ser på det i alla fall. Ja, ja. Nej, jag var liksom bara nyfiken. Alltså, vi behöver egentligen inte dra det längre än så, men jag var bara lite nyfiken att höra liksom vad, vad vi tycker om det. Och ni som lyssnar får jättegärna skriva in och säga vad ni själva tycker om det. Är det bra, dåligt? Finns det något spel ni skulle vilja ha det? Finns det något spel som ni skulle vilja ta bort den för den delen? Det är liksom, för jättegärna skriva in och, och berätta för oss. Mm. Då så. Men då hoppar vi in på Ja, då. Oh, shoot. Och det är Björn Karlsson som skriver den här veckan. Hur ställer ni er till traditionella betygsskalor 1-10 på spelsidor och i annan media? Ska vi ha en siffra som betyg eller ska man bara skriva plus eller minus om spelet och bry ner om någon sida sågar slash ger mycket lägre betyg till ett spel som ni älskar eller har ni som mig vissa sidor som personer som ni litar på? Så hur är det för dig? Jag skulle säga att i spel i sig så är det ju farligt att sätta en siffra på saker och ting. Mm. Eller allra helst så är det farligt att lita på en persons siffra skulle jag säga. Ja. Snarare. För ett spel är så pass mycket bredare än om du säger film eller om du säger böcker. Alltså jag tycker att spel Spel kan ju uppfattas på så många olika sätt. Det kan ju självklart de andra medierna också göra. Men jag menar bara att det... Det, det, det kan ju bara ta, ta dig och mig, Nico. Vi kan se på ett spel på två väldigt skilda sätt. Och vi skulle kunna betygsätta det fastigheten så att det skilde hur mycket som helst om vi var tvingade att sätta en siffra på det. Mm. Så att jag tycker att en siffra är farligt. Däremot så kan man ju... alltså. Jag skulle, då, jag skulle hellre luta mig åt det hållet eh, Björn nämner där att säga vad som är bra med spelet vad som är dåligt med spelet och sen får människan som läser recessionen bestämma själv, vad tror den om det här som jag har lagt fram mm. och det är väl lite så som vi gör med den här podden egentligen att vi berättar vad vi tycker och känner vi säger om vi tycker det är bra om vi tycker att det är värt det sen får ni själva bestämma egentligen vad ni tycker och vad ni tänker göra med det mm. Jag följde ju IGN väldigt hårt för några år sedan Och de mm. har ju kört det här Inte bara 1 ett 10 ett skalet Utan de har kört liksom 1, bla bla bla Så 1-100 ja, alltså precis. Är liksom Ja precis, det har liksom 7,9, 7,8 Och ingen har riktigt fattat vad det ena betyder till det andra nej, De kör fortfarande med det tror jag och sen började de köra med, ja ah, men vi ska också ge, det här är plusset med spelet och det här är minus med spelet. Så tog de upp två, tre mm. saker på varje som var plus och det som var minus. Eh, och det tänkte jag först, ja ah, men det är ju skitbra, det är jättebra det funkade väldigt bra för mig. Jag säger, ah, men det här är det som de tycker är plus, det här är det som de tycker är minus. Sen mm. lyssnade jag väldigt mycket på deras podcast och då tog de upp exakt problemet. Att de var tvungna att ta bort den här som jag tyckte var bra med plus och minus grejen. För det var det enda folk fokuserade på. De skete fullständigt i att läsa texten eller kolla på skå. Alltså, ah. Det enda är att de kollade skå och de kollar plus och minus. De läste inte texten. Liksom, mm. Det är bara, ja men musiken är repetitiv. Kunde vara varit minus. Ah. Visst, men det kan de också stod i texten. Efter hundra timmar så har musiken börjat bli repetitivt. Exakt. Folk bara, musiken är repetitivt. Nej jag orkar inte för jag vill inte sitta och lyssna på den här musiken. Ja, men du kommer troligtvis att och spela i hundra timmar om main storyn är 20 och det är det de flesta spelar. Liksom. Ja, exakt, eh, exakt. För min personliga del så jag kollar inte på sidor längre. Eh, jag lyssnar äh. bara podcast nästan. Och då är det precis som Björn sa där om personer. Det är det jag följer. Jag har mm. några som jag mina favoritpodcast. Jag vet vilka som liknar mig och liksom vilka spel som jag påminner om dem. Det finns vissa som jag, Greg Miller till exempel, han och jag har väldigt lika på vissa, liksom de här AAA-spelen, han och jag väldigt lika. När det gäller spel då är vi helt olika varandra. Så mm. AAA-spel, då går jag att lyssna på Greg Miller. Tyckte han det var bra om du ger han en chans? Är det indispel, då vet jag att vi ska inte ens vara i samma rum. <laughs> liksom. Så jag har ett 3-4 olika podcast som jag lyssnar på och försöker ta lite mest bara för att höra vad de har att säga om spelet utan spoiler men också att jag mm. har ändå lite känning på, ja men jag vet vad han här har sagt om tidigare spel i den här genren och vi har haft ganska liknande känningar så ja men jag, jag fokuserar på honom nu har det blivit för min del nu att eftersom jag har spelat så oerhört mycket spel så har det blivit, jag kollar E3 jag kollar på första trailen intresserade mm. mig där, då har de mig redan liksom, jag behöver ja, spelet ja. dåligt, ja men jag tyckte det såg så pass intressant ut att jag vill testa det ändå. Ja men exakt. Men som sagt, förut, då, förut var det mycket 1-10 att jag kollade på stora poängen, men jag miss, missade väldigt mycket också som jag senare och gått tillbaka som jag ändå tyckte var riktigt bra. Men de hamnade liksom i ja, C 5-6 snåret på 1-10 skalan. Så det är bara bra, men jag kanske tyckte det var ännu bättre för att, ja, den personen och jag var inte lika hade samma tänkesätt. Han ser det väldigt, han går igenom punkt i pricka liksom, det här är det som är bra och dåligt på spelet men han kanske hade skitkul med det men jag har också varit ja, dålig på att läsa. Så jag läste ju aldrig hur mycket han tyckte om spelet men jag såg ju bara siffran och det är ju det som är det förhållande ja, att exakt. göra. Ja, Ja. Vi har fått en till liten frågelek här av Kristoffer Horst också. Jag tänkte att vi skulle ta testa i alla fall hur det blir. Det är Shows your own superpower. Next person will decide under what condition you have it. Alltså en av oss väljer en superkraft och den andra väljer ja, men det här är liksom kriterien till att du har den. Ja. Har du någon bra? Alltså, jag sitter ju bara och tänker superkrafter men jag tänker ju bara på äh, äh, massa som redan finns. Okej. Okay. Eller som, som är lite väl uppenbara liksom. Men äh, jag vet inte. Äh, flash. Jättesnabb. Mm. Du är jättesnabb, men. men du kan inte stanna när du är uppe i den farten. Ja, så alltså, springer du ah. en gång och sen är ah. du i en vägg och dör Ja, <laughs> ah, exakt <skratt> <skratt> då det var Vänta, nu är det ju över det här kände jag redan. Men om jag kommer upp... Om jag, det blir Superman och han vänder eller spolar tillbaka men till tiden. Jag springer åt andra äh. hållet så flyttar jag tillbaka till tiden. Ja, men det, ja, men, fan, det funkar ju. Det borde ju funka då. Om, om jag gör så, om jag springer snabbt och så säger du att jag kan inte stanna. liksom... Om jag vänder då liksom och springer åt fel mm. håll eller inte vänder utan jag snurrar tills, tills jag springer åt rätt håll så jag vrider tillbaka tiden till innan jag började springa så borde det ju tekniskt sett bli så att jag stannar, eller? Alltså jag säger ju att du springer, springer, springer och sen bara, nej men nu ska jag börja snurra så du börjar vrida på dig. Då känner jag ja. att kraften tar i dina knän och trycker dem bakåt så att du går ju liksom, knäna går ju av på mitten. Bara... Ah, ja, okej. Okay. Ja, ah ja, nej men. <laughs> och du en superkraft då? Jag tänkte superstyrka. Ja, det värsta så att jag kom på det men värsta på... som kan hända än på jobbet idag när jag satt och tänkte på den frågan Vad som kan vara min egen motpol, men jag vill höra vad du säger först äh, Men bara när du är jättetrött <laughs> Okej, okay. ja det, det, <skratt> <skratt> <skratt> det är faktiskt väldigt bra, ja du är jättestark men bara när du är trött, det kan lite jobbet jag tänker liksom så här att det, det, det, det kan ju bli spännande, det, om inte annat så är det ju en bra ja. indikator på när du börjar bli trött. Det är bara att gå ut på parkeringen och prova att lyfta en bil ja, som liksom så här. Ja ah, men funkar det så bara, ah jag går och lägger mig nu. Jag tänkte lite så här, du har superstyrka men du har också bara T-rex-armar sådär. <laughs> <laughs> du kan inte lyfta någonting för du har för kort armar. <laughs> det var ju skitbra. Jag tänkte effektivt, så jag såg tagga inte på men, vad men det jävla var roligt. Bara jag kan lyfta jättetunga tändsticksaskar. <här> <här> <här> <här> så så hoppas vi svarade lite på din fråga där hosta. <här> Är det någon annan som kommer då, på en ännu då, jävla då, sjukare då, så, då, så då, kan då, du skriva ja, in det. Ja eller hur, det, det här är vi nästan fortsätta med. En superkraft eh, i veckan här framöver så ska vi se vad, vad vi mer kan komma ja, på. Vi får vi komma på en varsin varje vecka så får vi se vad den andra kommer för motpol då. Ja exakt, exakt. Ja, det är bra det. Eh, men det var lite av veckans avsnitt. Ja. Eh, ni når oss bäst via Facebook, facebook.com slash Alla avsnitt hittar ni på abitonörnes.blog.se så ja, hörs vi nästa vecka igen då? Absolut. Var Hej då.